Du lyssnar på A Bit of News med Färna, Nico och Danne. Välkomna ska du vara till andra upplagan av A Bit of News. Eh idag har jag som vanligt med mig Nico. Tja. Hur är det med dig? Ja, då. Precis avslutat en stream på Twitch. Vad roligt. Vad spelar du? Grim Dawn. Det blev det idag igen. Ja, jag dog ju senast jag spelade. Ja, just det. Så nu spelade jag själv och levlade upp min karaktär och kom dit till den bossen där jag dog. Mm. Så nu spelar jag shit ut honom och ja fortsatte en liten bit efter det så nu är jag på Back on Track som det kallas. Gott, gott. Låter bra. Skönt då. Vi eh äh, jo det är bara bra. Härligt. Mm. Det, det är alldeles alldeles strålande. Eh äh, vad säger du ska vi kasta oss ut med huvudför ingenjörsvärlden? Ja, det blir lika bra. Bra. Då tar vi det vi pratade lite grann om i eh, huvudavsnittet av A Bit of Nerdness. Eh, att Sonio något idag har flyttat fram Uncharted 4 igen. Eh, två veckor, nämligen den 10e maj är nu eh, datumet för släppet för att de ville ha eh, två extra veckor för att göra tillräckligt många exemplar i och med att det är så stor efterfrågan. Ja, det här ska ju vara det sista ordentliga Uncharted-spelet med Nathan Drakes och mm. alla som, och det är tydligen som jag har hört så, med deras Uncharted Collection som släppte till PS4, mm. så var det så sjukt många nya spelare som skaffades som inte hade spelat Uncharted tidigare under PS3-eran att nu har det blivit så stor efterfrågan att ja, de måste skjuta på det för så här många Uncharted-fans har de aldrig haft tidigare så den där Nathan Drake collection som de släppte var absolut värt det. Mm. Det låter bra. Och jag ser skyld äh. fram emot det så. Äh. Ja, det, det det vet jag. Du har pratat gott om det nu i några månader ja, så att äh... Det är ju min favoritspelserie utan tvekan så. Mm. Ja, det är lite hjärtkrossande varje gång de flyttar på det där dator men det är ju typ tredje fjärde gången den här gången så. Men mm, precis. Eh vi går raskt vidare till eh nyheter om Mass Effect Andromeda och det skjuts upp till 2017. Eh tidigare var spelet planerat att släppas någon gång i slutet av det här året eh men vilket självklart ska tas med en liten ny på salt och vi knappt sett eller hört någonting egentligen mer än en trailer. Ja, på sidor släppte ju en trailer under E3 bara väldigt ja, kort. Ja, och det var inte ens eh, någonting som man fick av den trailern riktigt. Nej, de förklarade ju ingenting egentligen utan Nej, det utan var det, det var mer en det var ju mer att ja, men de förklarade att ja, vi kommer vara i en annan i en annan eh, galax. Ja, precis. Och sen vet vi att det ska väl typ utspela sig samtidigt som den andra storyn fast mm. precis som du sa en annan galax det är det vi vet så ja, nej jag hade väl inte trott att den skulle komma ut i år heller. Det var väl lite mm. önsketänkande men nej, det blir definitivt ett av de stora spelen nästa år istället. Mm. Och Blake Jorgensen på Electronic Arts har berättat om företagsplaner just om Mass Effect andra och med det samt deras andra spel. Eh, vi har ett nytt Battlefield som ska släppas under vårt tredje kvartal och ett nytt Titanfall från Respawn eh säger Jorgensen. Under vårt första kvartal kommer Mirror's Edge Catalyst och sedan har vi då nästa Mass Effect under vårt fjärde kvartal. Eh Mass Effect Andromeda planeras alltså att släppas någon gång mellan januari till mars nästa år. Mm. Eh, någon... Tidigt spelar inte det har ju inte varit normen på senaste tiden men nej, precis. Det är väldigt intressant att de släpper det det är ju ett så pass stort spel att mm. det kommer ja. folk är ju rädda att det inte kommer nämnas i Game of Year eftersom det är sällan så tidiga spel som gör det men exakt ett sånt här stort spel hon och vilken chans som helst när det än släpps exakt om unda eh uh, och jag älskar ju just Mass Effect serien så att jag ser väldigt mycket fram emot nästa år nej jag är inte sen och se vad de gjorde med jag tröttnar ju i Mass Effect 2 yes men det här är ju en som sagt en standalone jag kanske testar det här spelet och tycker mer om det här Mm. och det kanske får mig tillbaka för att spela just med SEFFECT om tidigare också fortsätta Precis. där jag slutade. Exakt. Vi kastas vidare eh, till eh, Sverige och eh, att det snart är dags för Order the Game i Malmö. Eh, en mässa som pågår mellan den 18 och 20 maj. Nu bekräftar även Order the Game att Hideo Kojima eh, nonetheless kommer till staden för att göra ett besök. Ursågden den 19 maj kommer Kojima att vara på huvudscenen under Nordic Game för att ha en frågestund med publiken som leds av Thomas Pohha eh, som tidigare arbetat på finska speltidningen Pelaja men som numera är hos Remedy och har arbetat med Quantum Break som släpps när som helst. Eh det går att skicka in frågor till Kojima via Nordic Game eh så om ni har någon fråga så tar in där. Han kommer själv dock välja vilka han kan och vill svara på. Ja, det är ju som vi nämnde i avsnittet att han har ju varit under blåsvädd nu med mm. Konami och sånt där så det är självklart att han inte kan inte prata någonting om det nya spelet som han precis startat nya studion. Han får ju mm. inte han är troligtvis under kontrakt att får inte nämna någonting om Konami och vad som händer där. Vi Nej. kommer troligtvis aldrig få reda på det från Hans Nej. vägnar så han får ju själv sälja så att det inte blir massa mer stopp tid i det ska ju gå undan ändå. Nej, väldigt inte sant att se vad han nämner i vilket fall som helst. Mm. Eh uh, förra året släpptes Super Mario Maker till Wii U. Sedan dess har Nintendo släppt olika uppdateringar till spelet och nu kommer en ny kostym till spelet. Eh uh, om ni köper Wolf Link Amiibo till The Legend of Zelda: A Link to the Past HD uh, kan ni använda den för att låsa upp Wolf Link i Super Mario Maker från och med den 10 mars. Det är alltså ja. Inge, det det är egentligen ingen nyhet på det viset. <laughs> Nej, det kommer en, en ny sken precis. Senaste var precis. ju Pokémon. Eh, mm. uh, det var ja. väl bara ja precis, det var väl bara så här kostymer. Ja, det är lite det är lite coolare faktiskt för att du blir ju de karaktärerna. Ah, okej. Okay, ja. Men de har ju inte sina krafter utan tar ut liksom ett en, en svamp så blir du kanske Squirtle. Ah, ja, Och du ser ja. ut som Squirtle gjorde på Gameboy-tiden. Men ah, sen right. rör det ju precis om en ja precis som Mario att du kan bara hoppa och okay, okay. springa men du ser det är som Link han ser ju när ut får hand då ser du exakt ut som Link på åtta bitars. Oh, så ja. det är väldigt coolt på så sätt att det är inte bara Mario som har dragit på sig en kostym utan här blir mm. det verkligen de karaktärerna. Mm. Men det egentligen är ju bara kostymer för du ser ju exakt ut som dem. Det är ju exactly. roligt men ja jag har ju ingen Wii U och tycker inte skaffa så Mm. Men det är kul att de släpper det till eftersom det har slagit så stort att det fortfarande kommer grejer till det. Exakt. Eh när vi ändå är inne på en Nintendo så fortsätter vi i, på samma spår. Nintendo har börjat släppa SNES-spel till Virtual Console till Nin New Nintendo 3DS eh och det sista är ju viktigt. Eh det här spel de här spelen fungerar alltså bara över till New Nintendo 3DS och inte på de andra modellerna av den konsolen. Super Mario World och Earthbound finns på eShop nu. Eh den 10 mars kommer The Legend of Zelda A Link to the Past och Super Metroid. Den 17 mars kan man köpa F Zero, vilket vet om mina favoritspel när det släpptes back in the day eh och Super Mario Kart. Den 24 mars kommer Donkey Kong Country samt Donkey Kong Country 2. Eh riktigt häftigt, jag har ju en New Nintendo 3DS. Jag har redan skaffat Super Mario World. Varför ja. jag är jag inte förvånad? <laughs> jag kommer definitivt skaffa The Legend of Zelda Link to the Past mm. och ett spel som jag alltid velat spela åt men aldrig gjort, Super Metroid. Mm. Älskar sådana sorts spel. Super Metroid ska vara det spelet som är bättre än alla andra vad jag har hört. Mm. Och nu kommer jag äntligen kunna skaffa det för en okej okay, okay peng. Jag mm. kollar efter spelet på Tradera hela tiden och hittar en som när det inte ens är boxat över 700 spänn. Alltså det är inte realistiska priser 2300 mm. utan box finder kan köpa men när spelet inte går under 700 kr nej då finns nej. det inte en chans nej. att köpa det. Nej, nej, nej, nej. Jag köpte Precis. Super Mario World för en hundring. Jag tror de andra kommer också gå på det så för det så är jag absolut glad och jag kan ta med min new Nintendo 3DS överallt. Exakt. Så det är absolut och Donkey Kong Country och Donkey Kong Country 2 kommer jag absolut också skaffa för mm. det är några av mina favoritspel som jag har spelat. Mm. Ja sant, uh, A Link to the Past verkade tycker de. Mm, precis. Jag har ju den som kom eller remake att till 3DS ändå och mm. eh, absolut jag kommer skaffa Link to the Past för att se vilka ändringar de gjorde för de gjorde lite ändringar som jag inte jag uppfattade eftersom jag inte hade spelat det innan. Så mm. det ska bli kul att testa originalet. Nu ska vi se. Bra. Eh, när vi ändå håller på med Nintendo, Ännu en ny Nintendo nyhet, eh Nintendo har bekräftat ett datum för Fire Emblem Fates till just Nintendo 3DS när vi ändå är inne på i den eh genren och och, och petar lite igen. Eh, spelet kommer släppas här i Europa den 20 maj och i samband med det kommer också en specialutgåva av spelet. Någonting du har tänkt eh, införskaffa? Eh, jag har aldrig spelet ett Fire Emblem, men jag har alltid velat så mm. jag ska kolla lite mer vad de säger. Det blir nog inte i maj för det är redan typ tre fyra spel jag vill ha under den månaden. Mm. Men absolut, jag kommer kolla upp Fire Emblem efter det troligtvis om det här är ett spel som är bra för nybörjare också. Mm. För det är som sagt jag har inte spelat det tidigare men jag har alltid hört så sjukt bra grejer om det så absolut. Då ses vi. Då sa eh när vi ändå håller på med Nintendo så har vi eh, vi kör vidare på på samma spår. Eh, Nintendo bekräftar eh, att ett nytt spel i Paper Mario-serien eh som de beskriver som ett actionäventyr. Det heter Paper Mario Color Splash och ska släppas till Wii U under det här året. Färgerna verkar ha försvunnit från Prism Island och Mario måste hämta dem tillbaka med en hammare. Ja, det var ju Nintendo direkt förra veckan så det är därför mm. det är så sjukt mycket Nintendo och mycket spel. Det här låter ju som en rip off från av oh, vilken vad det? det var ju Mickey Mouse som gjorde ett spel där till Wii där det exakt samma mm. sak hände. För att de hade en pensel istället för att hammare ah, okay. så Ja, vi får se jag vill spela det Paper Mario, ska jag spela Mario så är det vanligare som jag spelar hellre. Och mm. de släppte ju ganska nyligen rätt Paper Mario tillsammans med klassiska Super Mario Luigi det 3DSen för ganska nyligen har jag hört med så ja det omslänger ut mer Mario det är ju inte en chock en chockerande nyhet direkt. Nej, no, nej precis. Eh uh, vi kör vidare på precis samma spår igen mer Nintendo när vi ändå är där och köttar eh uh, Nintendo har meddelat att de kommer släppa Monster Hunter X här i väst. Det kommer att heta Monster Hunter Generations eh och det finns ingen kon konkret det finns inget konkret datum för spelet än eh men det planeras att komma någon gång under sommaren 2016. Mm, väldigt intressant. Det är ett väldigt intressant spel men det har ju aldrig riktigt slagit så hårt här i väst, men Nå, jag har spelat några på PSP och de är riktigt roliga. De är lite för hardcore för mig då var de det, i alla fall. Okej. Okay. Nu gäller det ju bara att det kommer till en konsol som man faktiskt vill mm. spela det på så ja, vi får se om mm. det ens om det slår här. Det skulle vara kul om de gjorde det för det är ju en av de största i just Japan den här spelserien så det mm. ju finns ju fans där ute absolut. Alltså vi avslutar Nintendo-blocket med att nämna att Pokémon Tournament Championship Series är som bekant Nintendo's nya turnering för en kommande U, för det kommande Wii U spelet Pokémon Tournament. Eh tävlingen utan att nämnas tidigare i år och har nu har Nintendo även medralt vad prispotten kommer att ligga på. Eh någonstans runt 100.000 dollar har det ryktats om. Mm det är väl nåt sånt. <laughs> eh vilket är enormt mycket pengar för att vara Nintendo. Mm. att bara ge bort i priser där. Eh turneringen kommer delas upp i två regioner, eh, Europa och Nordamerika och det kommer finnas ett flertall sätt att ta sig till finalen i San Francisco den 20 augusti i år. Ja, jag har ju hört att det här spelet är ju det har ju funnits i Japan ganska länge. Nu mm. kommer det ut här snart och det är ju en liksom kollrosna mellan Pokémon och tecknen säger de. Och du rör dig ja. lite mer som i ett täckenspel och du du ja marschar knappar och är lite olika för att slåss och eh, vissa knappar gör vissa attacker och sen ah, ja. väljer du dina Pokémon så det är mer ett ja, ska... fightingspel än ett Pokémon spel men ja intressant att de försöker göra en liten esport av det hela. Mm. Får se hur de lyckas. Mm, absolut. Då stänger vi Nintendo-blocket för den här gången. Uh, no Man's Sky uh, är ju på tapeten och har varit så under en längre tid uh, och nu har ett release datum släppts uh, vilket kommer bli den 22 juni i år och det släpps på PlayStation 4 och PC. No Man's Sky kommer släppas i en fysisk utgåva till PlayStation 4, men det är dock ej bekräftat ifall PC-spelarna kommer att kunna köpa en fysisk utgåva av spelet. Mm de som vi önämnde tidigare eh det är inte så här det kanske kommer till Xbox eh mm. och det är precis som, som vi du, nämnde exakt som du sa liksom att de måste ju ha alla spelare som de mm. kan få tag på. Jo eftersom det är en sån spelarbaserad mm. liksom spel åt om det kommer överleva då är det tack vare spelarna att det är de som utforskar att det är mm. de som håller er vid liv eftersom det ska vara så öppet och så många olika världar och allting och får mm. de inte spelare då tror jag tyvärr att de kommer stänga ihop ganska snabbt. Så jag mm. får hoppas att det finns folk där ute som är väldigt intresserade och definitivt att det kommer till Xbox också så att de mm. får nya där också för det ja det här är ett sånt pass stort spel som måste få spelare för att kunna överleva det räcker inte att det är en liten grupp för att hålla alla de här servarna Nej, uppe precis. och kunna ha alla de här planeterna. Exakt för det är ju vad är nå en kvadrillion olika solsystem. Mm. Ja, det finns planeter besöka. du aldrig kommer isks liksom hitta Nej, var, hur precis. länge de spelar precis. är det sagt så hitta den polaren så kanske det, det är inte säkert att du ens kommer i närheten av den planeten så Nej, exakt, exakt. Ja, då skulle det finnas servrar att plats att kunna hålla uppe dem också så Ja, får se vad som händer. Varför inte köra cross-platforming? Ja, man kan ju hoppas i alla fall mellan Xbox och PC eller PC och PlayStation att det blir ja, något exakt, sånt. Exakt. För ja, som sagt, PlayStation och Xbox kommer ju aldrig går över dagen till tyvärr. tyvärr inte. Det finns så stor potential där att kunna bygga upp ett en stor community men mm. eh alla bagateller vad gäller bråk där är nej, nej. ja det är så, nej. Alltså det är så fjantigt så det finns ja. inte. Och det är så mycket pappershögbete det är ju bara det är ju där det ligger i det är de stora kontoren alltså sätter stopp. Det skulle inte vara något problem ja. alls för utvecklan eller någonting utan det är ju nej, bara liksom. Exakt. The big man som säger nej. Mm. Exakt. Vi går rast vidare med att säga att eh, som en del av den fria uppdateringen till Halo 5 Guardians har 343 Industries aderat nånting speciellt. I januari råkade nämligen spelaren och communitymedlemmen Adam, eh, även kallad the the eh, Chris Sed Spartan eh, och hans fru ut för en brandolycka där deras båda döttrar omkom för att hedra Adamans fru Rebecca eh så har 3 for 3 Industries eh gett det fria tillägget Spartans Never Walk Alone eh av det att eh, initialerna L och M vilket presenterar representerar döttrarna eh, Lena and Trinity eh uh, Och utöver den blemmet har studion även adderat ytterligare en plats för döttrarna i den nya kartan Tork som medföljer uppdateringen. Tittar du nämligen ut i rymden på den kartan så kommer du nämligen kunna se döttrarnas namn nedskrivna i stjärnorna. Allt detta gör 3for3 Industries för att hedra Adam och Rebekkas döttrar och för att eh för alltid säkerställa att de finns nära i det universum han älskar. Jättefint gjort absolut. Mm. Jag har även Man sett vill, de här det... stjärnorna och det är ju jättsnyggt gjort och allting mm. och Precis. väldigt vackert. Ja, nej det är all credit till 3for3 Industries. Ja, absolut väldigt fint gjort och nej jättesorgligt att sånt där händer men ja, det är schysst att de gör det här lilla jag är ju så oerhört mycket för mm. eh ja, de är inblandade och speciellt Adam då som älskar det här spelet så det är jättefint att de faktiskt gör det. Mm. Eh uh, under sommaren 2013 avslöjade Microsoft och Lionhead Studios att Fable Legends skulle släppas till Xbox One. Eh uh, det skulle även släppas till Windows 10. Nu avslöjar man dock att utvecklingen av Fable Legends läggs ner altogether nu förr man även samtal med anställlos Lionhead om att stänga ner hela studion. Microsoft har också lagt ner Press Play Studios eh i Danmark och lägger även ner deras hypade spel Project Noxville. Eh nu avslöjar Game Reactor att sedan dess har flertalet andra utvecklare och spelstudios gått ut på sociala medier med offentligt stöd för att berör för att eh för det berörda eh, och i några fall även erbjudet jobb. Eh bland de 10 tal utvecklarna så i yttstöd finner vi bland annat anställa eh, på stora specialister så som norr idag so eh, Sony Santa Monica och BioWare. Eh Leon har studerat meddelat dock nu via en forumpost att betan som redan ligger ute till Fable Legends kommer att fortlöpa under ett par veckor. Inga nya spelare kommer dock att bjudas in, men det som redan är i den kan fortsätta spela fram till den 13 april klockan 16.00 svensk tid. Även in-game shop kommer stängas av och du kommer och du som köpt guld tidigare kommer få alla pengar tillbaka. Eh det som det som har rätt till en återbetalning får ett mail innan inom den närmaste veckan. Ja, det är en closed beta så det är inte så jättemånga spelare där Exakt. i som får men det är vägen hardcore fansen. Ja, precis. Och de mm. ja, som vi pratade om i avsnittet det här var ju en chocknyhet. Trodde inte mm, att League of Legends skulle lägga ner och inte mera Fable Legends som var en ganska stor satsning att få Fable mm. på kartan igen. För de tidigare Exakt. spelen var jättebra men de har ju inte släppts på ett tag och det sen när det så släpptes var väl ett knäckt spel som inte var allt för bra. Ja nej, det var ju jörni. Det var bra men det var ju inga mm. som ville ha det väl. Nej förlåtte. precis precis. Eh så, så jag tycker jättesynd att vi inte fick Freeblade Legends som verkade vara ett riktigt schysst spel mm. och som jag vet du tyckte ville väl ha det och jag vet Absolut. många andra som var väldigt intresserade. Mm. Och nej som sagt det var jag lite koska. Jag har chockigt. ju spelat alla spelen sen tidigare också och har ju verkligen varit fan av det mm. så att jag ser verkligen fram emot Legends. Jo jag men, tror jag hade äh... lagt ungefär jag har bara spelat tvåa men i det har jag lagt ungefär 200 timmar. Ja, men sen hade det så, ungefär så jag la i 3. Ja, så det är helt sjukt man fastnade ju totalt och mm -hmm. bara körde mm -hmm. mer mer mer. Precis. Och nej, det är väldigt synd att det aldrig kanske får se Fable spela igen. Precis. Eh, en av skaparna bakom spelat Super Meat Boy och Tommy Raveness skrev på Twitter den 6 mars att we your hone kommer släppas very very very soon. Förhoppningsvis betyder detta snarare än senare. Eh det blir för liksom står bakom konverteringen och team team Meet som jobbar på uppföljaren till den sex år gamla plattformaren. Eh tvåan heter helt sonika Super Meat Boy forever. Och du har ju spelat Super Meat Boy och Rage Quit att mm, rätt hårt. Jag kom till första bossen och där tappar jag totalt. Och sen kollade <laughs> jag på lite videos efter det och känner att så kapabel att klara såna spel eller det är humöret som behövs för att och köra shopping vidare har inte jag så jag har tyvärr inte kommer vidare jag funderar på att kanske spelar det i framtiden nu än då har det men mm. ush det var roligt i början där men sen blir det så frustrerande svårt och såna spel är inte riktigt någonting för mig ah, men för nej, de som precis. är verkligen hardcore så det här är ett av de bästa spelen med just den känslan och mm. utmaningen som folk vill ha i vissa mm. plattformsspel eh jag har ju sett folk som är helt freakade i de här spelen och kul att de finns i alla fall ja, precis. Vidare går vi. Eh, vi verkar ha fått ett datum för när Blizzard's kommande storspel Overwatch kommer att släppas. I alla fall om vi ska tro en reklamannons på Americanska IGN som nu mera faktiskt tagits ner. Eh som tur var tog jag en av användaren skärmdump så att vi kan alla se datumet. Det är den 24 maj som gäller. Eh på någonstans står det också skrivet att om du förhandsbokar så får du tillgång lite tidigare nämligen den 3 maj. Det är alltså samma daten som Gearbox eh software som också står bakom eh vad heter det? Det heter Borderlands. Eh de konkurrerar ju lite grann där eh, för det är samma datum när Battleborn släpps. Mm precis. Och det här blev ju sen eh, annonserat dagen efter mm. att det faktiskt är det datumet som gäller 24 mm. maj. Eh mm. ja, jag ser jättemycket fram emot det här spelet. Eh mm. jag har redan Jag har redan köpte på förköpte på Steam och förhandsbokat Collector's Edition till PS4:an. Så jag hoppas att det är bra och jag sitter och kollar varje kväll på Twitch lite och nej jag uff jag är väldigt längtar efter det spelet. Mm. Ja, är absolut. Eh och och för er som inte riktigt kan vänta så kommer faktiskt en öppen beta släppas i början på maj. Mm, precis. Så det är är också väldigt framåt. Har man förköpt det så får du faktiskt en beta kod till dig och en kompis. Vad oh, fan? Som man kan dela med och lyckas lura in dem också så jag har en mm. kod och jag får med någon. Det är ju till PC då också som jag har förköpt. Det. Jag vet inte om jag får det till PS4:an också men får jag nej, ska bli inte får kanske igen till Ferna då. Ja, om han jo han borde han dator så klar av det kompatta ja, köpt borde en han is som sprillans ny dator så jag. Får, får se om han då jag kanske kör en liten stream Twitch ja, absolut, på när vi spelar tillsammans. Jag. Absolut. Får se om, om och när det händer. Mm. Eh den 17 februari i år släpptes Rocket League till Xbox One. Det är inte ens en månad sen och nu har spelet redan något en miljon spelare på Xbox One. Detta meddelar utvecklarna Psyonix på Twitter. Mm, det lugnar inte ner sig. Hur hur hur stort det spelet har blivit. Jo, jag lyssnade på eh vilka var det då? Var det IGN eller var det någon annan? Ja, det var en podcast i alla fall där de hade en av utvecklarna. Och han sa det att det här är ett av de få spel som faktiskt blir större mm. varje gång de går in och kollar. Oftast mm. är det när man når en peak och så går det ner att nej, inte med Rocket League. Det går spikrakt uppåt. Det går bara uppåt, uppåt. Och, sen, ja, och det var innan ens det kom till Xbox One. Nu bara Skyrocket, precis. Inte ens en månad och en miljon spelare. Det är wow. Wow. Mm. Det är det faktiskt eh fruktansvärt imponerande över Cyanix eh storspel. Det som blev ett storspel. Ja, absolut. Och de har redan sagt att det kommer så länge det finns spelare, det kommer komma nya gratisuppdateringar och ja. nya köpt DLC. Det kommer ja. inte sluta än på ett bra tag så de fortsätter. Kudos, kudos. Eh vi går vidare med att säga att Wonderboy i Monsterland Wonderboy in Monsterland skaparen Ryuji Nishizawa har tillsammans med FDG Entertainment utannonserat att Monsterboy and the Cursed Kingdom kommer att släppas senare detta år. Den spirituella uppföljaren till spelet hade från början titeln Flying Hamster 2 kommer det alltså sin bana som ett Kickstarter projekt för en 3DS, PC, merk, PS4, Wii U, Vita och Xbox One. Teamet har tack vare Nishizawa fått tillgång till en he till hela biblioteket av Wonderboy karaktärer, assets ljud och musik från hela serien. Spelet kommer att landa på 1080p med 60 bildrutor per sekund och musikteamet består av nya och nytolkade toner från fr franchisen. Eh och precis som i Wonderboy 3 The Dragon's Trap kommer spelaren att kunna förvandla sig till olika djur och för att lösa pussel. Eh det kommer att behålla the colorful side scrolling adventure tradition som tidigare delar hade. Dina tankar? Eh jag har aldrig spelat det här spelet, eh men jag ser riktigt fram emot det. Mm. Eh och ja precis Monster Boy on the Coast kommer gå och komma ut i Mac, PC, PlayStation 4 och Xbox One. Mm. Och ja, nej, det ser riktigt schysst ut och jag kommer nog skaffa det på PlayStation 4 och mm. testa det i alla fall. Det låter bra. Eh, Star Fox Zero har äntligen fått ett release datum. De har ju skjutit fram det igen och igen och igen och igen och igen och igen och, igen och så flyttar de fram det en gång till. Eh, Nintendo med den nämningen under under nu i veckan att Nintendo Direct eh under går under det senaste Nintendo Direct ska jag säga att Star Fox Zero hittar hem till Wii U nu i vår närmare bestämt om ja ungefär en och en halv månad den 2 andra april. Förutom att avslöja datum visade företaget även upp nya områden i spelet som bekräftades att det såklart blir kompatibelt med Amiibos. Eh använd exempelvis Fox Amiibo och du får spela som klassiska Rwing från Star Fox 64. Ja, eh många som väl väntar efter det här spelet av mm. just We You är gonna. Det är ju inte ett spel som kommer få in nya We You spelare direkt och eh, jag har gillat Star Fox-serien tyvärr, men jag fick se jag kollade lite på det här klassiska Star Fox 64 eh mm. eh Orwingen som kommer mm. och det ser ju precis ut som i 64 så det är inte uppbiffad grafik eller någonting utan det är exakt de skeppen så. Mm. Ja, nej det är väl intressant om man gillar den serien men ja, Precis. det har ju skjutits upp. Vi har ju väntat eller de som har väntat har ju väntat bra länge nu så det är väl Precis. på tiden att det kommer ut. Precis. Eh uh, Star Wars Battlefront har ju släppt en ny del som heter Outer Rim. Det uh, ska ny... släppas, det har inte släppts än. Ja, okej, okay, det ska släppas. Förlåt, förlåt, förlåt. Jag har inte fått ett datum än, men det ska komma okay. i mars och det det borde vara nära tycker jag. Ja. Eh uh och det, det det det nya som ska det, som har släppts vad du sa mm. var ju Greed on Numb. Ja, det är de nya hjältarna som kommer mm. och jag gnällde lite riktigt avsnittet lite efter före deras eh hur heter raser finns mm. redan i spelet som ansikten. Mm. Och det som jag och många fans nu är väldigt lite gnälliga på men också väldigt less på att de gör är att de tar sånt som redan finns och släpper det bara som hjältar. Det känns väldigt mm. billigt och löst. Vill ni höra min ordentliga rant på vad det vad jag tycker om det här så lyssna på senaste av bitorn nördernas så mm. får ni höra lite mer ordentligt. Precis. Eh Aldering kommer innehålla tre nya banor, Salast, Jabbas tronrum och ett slags garage på Tatooine. Eh utöver det så får vi ett nytt spelläge som kallas Extraction där rebellerna ska flytta värdefulla prylar från en plats till en annan medan imperiet såklart ska försöka stoppa dem. Eh expansionen innehåller även en del nya vapen och förmågor så som en Relby V10 rifle, en D-12 pistol och nya sorts granater. Alltså det är, ja, det är inte mer än så. Eh och så lite som det redan var i eh grundpaketet så mm. Nej, det är ju egentligen Exakt. tycker inte jag att det är värt att köpa det här. Jag har ju redan köpt Season Pass och jag kommer testa det, spela det på Twitch och tycker ni att det ser värt ut att spela och ni kommer definitivt få höra med vad jag tycker om det eftersom jag är lite negativ nu. Så kolla ja, in precis. det sen, men det återkommer vi i framtida avsnitt. Vi gör säkert en brostream om det sen också. Det gör vi säkert. Vi mm. behöver dra igång en sån snart det är efterfrågan är stor. Precis. Eh Cameron Harris, senior editor på Mass Effect Andromeda har valt att lämna BioWare. Eh och det är inte bara spelföretaget i sig som tappar en talang, eh utan Harris har nämligen valt att lämna hela spelindustrin. Eh Harris har jobbat med storspel som Star Wars: The Old Republic och Dragon Age: Inquisition, men även varit en del av ArenaNet, Nintendo samt Microsoft som sagt igen mm. en talang som försvinner men ja hon var ju lite äh, överallt och det som jag tycker här lite roligt är att Mass Effect Andromeda förlorar ännu en person. Tog det tog upp för inte så länge sen att det var en jag kom inte ihåg vad han heter man gick över till eh oj vad heter det gamla Halo det är ju eh ja precis äh, inte Free äh, for Destiny. Three. Ja, ja precis. Ah ni kom till Destiny och Bungie precis. Mm. Och ja och det här väl jag tror hon är tredje för det var någon annan som också gick fint så länge sen har jag vel Bye where tappar folk. Mm så jag vet inte om det mål. är att det är dåliga om det bara är slumpen eller om det är faktiskt någonting som håller på att hända där borta men ja vi får se. Ja, är det nu att hon lämnar hela allt och på hon tror att totalt eller är det att hon känner att hon vill ha en annan utmaning? Mm. Vad än är så önskar vi henne lycka till helt enkelt. Ja, absolut, absolut. Eh raskt vidare går vi till Double Fine Productions som har bekräftat att ett datum för den nya versionen av Day of the Tentacle eh och det är inte alls långt borta eh The Day of the Tentacle Remaster ska släppas till PS4, PS Vita, PC, Mac och Linux den 22 mars så alltså om ungefär 2 veckor. Mm. Eh väldigt eh, Ett klassiskt smart. spel. Jätteklassiskt och ja det här nämnde de nämnde dem ju också på E3 så det tog inte allt för lång tid för mm. den att komma. Nej precis, riktigt precis. häftigt. Bra, bra. Eh uh, uh, Creative Assembly har drivit tillbaka Total War. Warhammer's planerade frigivning från april 2016 till maj. Mm. Så att ni som väntar på uh, Total War eh uh, får vänta lite till. Mm, jag väntar faktiskt på det här. Det är ett strategispel och uh, Jag kommer ihåg att visst fanns ett gammalt då kommer jag inte ihåg vad det heter men det är också så här gamot var hemma där man verkligen styr mm. hela slag och hela trupper och mm. det här ser riktigt häftigt ut det är ju som sagt jag hade hoppats att det var i mitt aprilspel nu blev det maj så det här är typ fjärde <laughs> spelet jag vill alltså jag kommer få skjuta på några det är, spel. det kommer bli väldigt mycket som släpps i maj mm, det är väldigt mycket Mm. kommer bli ett hopkok av olika. Att jag kan säga så här just nu är det Total War, det är uncharted, det är Overwatch och det är Doom som jag sitter nu på bara. Ja och det är Battleborn. Åh ja, och det är det och det är det. <laughs> ja exakt det är det, det, är man, man, man, det det bara göra en lista liksom ja, och beta igenom den. Det är väldigt mycket. Yes. Eh Sverrock har öppnat anmälan för det som är intresserat att delta i ett e-sportläger. Lägret erbjuder 45 platser till unga spelare mellan 14 och 20 år och fokus kommer att ligga på att dis eh, diskutera kommunikation och normer inom e-sporten samt att fördjupa sig i spelet League of Legends. Eh Jasper Engelin hos Sverok säger så här: "Det är projektet eh det här projektet handlar om att forma framtidens e-sport fri från hatpråk och exkludering. Därför är det en så fantastisk möjlighet att få diskutera dessa frågorna med unga spelare från hela Sverige. Eh det detta anordnas nu under projektet Respect All Compete. Eh det här kommer att hållas i Västerås under Kristi himmelfärs helgen." Eh det kostar 200 kr och då ingår resor, mat, boende, träning och workshops. Eh det här är jag som ett stort steg i rätt riktning då både League of Legends och CS är en community som behandlas väldigt elitistiskt. Mm. Eh och för 200 spenderar ju ingenting och du får allting. Precis. Det här är hade jag varit så ung så hade jag absolut kollat in det. Samma här. Eh Jättebra att det gör och precis vi har ju sagt det nu att det är mycket skolor som har börjat gymnasier mm. och sånt. Precis, Arlanda bland annat. Mm precis och det är väldigt bra att de även går till de yngre som det bara är 14 som kanske vill uppsöka sån här i framtiden och börja direkt där att visa att ja så här ska det gå till. Sitter ni på nätet och spelar BT som människor inte som idioter mm. liksom. Jättebra Exakt. tycker jag. Så Kudos Sweden och ni har oss i ryggen. Mm keep it up. Mm yes eh uh, Sega har bekräftat att Valkyria Chronicles Remastered för PlayStation 4 kommer att släppas den, uh, på, den på den europeiska marknaden den 17 maj 2016. Uh, så här, ett till spel i maj. Det femte spelet man vill ha. Mm, eh uh, utöver det digit den digitala versionen kommer även en fysisk specialutgåva Valkyria Chronicles Remastered Europa Edition. Många ord innehållandes en bok med spelets konceptkonst samt en poster. Jag har bara hört bra saker om det här spelet, strategi blandat mm. med RPG. Ja. ja, jag jag har sett lite bilder och så där och läst mest om det, mm. jag har inte fördjupat mig i det än, men jag kanske ska göra det då. Mm, nej, det är som jag precis det är ett PlayStation exklusivt spel, men mm. jag har hört att det är helt klart värt och jag kommer nog definitivt någon gång kolla in det. Mm. Då dyker vi ner i, i dagens sista nyhet. Blizzard låter meddela att de kommer livestreama när nästa expansion till Hearthstone eh till Hearthstone. Då ska jag stoppa där. Det ska vara punkt. Nästa expansion till Hearthstone företagets digitala kortspel ska visas upp. Streamen kommer att äga rum på Twitch klockan 19.00 den 11e mars, vilket alltså är eh, på fredag. Mm, precis. Så ni som lyssnar på det här så har ni väl redan varit och gå och kolla på den. Ni mm. kan ju gå in på Twitch och kolla på deras gamla stream. Det lägger väl också kommit upp på Youtube säkert. Exakt så att vi vi vi kan väl göra så här att vi drar en fair deal och lägger upp en länk på på Facebook-sidan mm, kan vi göra. Eh adressen eh lägger vi så klart upp där så att när vi det här avsnittet kommer upp så har ni redan sett vart ni ska ta er för att se denna nyhet. Yes. Och uh, lyssnar ni via iTunes, sök bara Play Hearthstone på Twitch och har ni det där. Precis. Eh som sagt, vad dagens sista nyhet? Ja, lite snabbt, det var mycket nyheter men som sagt, det är mycket förskjutningar och sånt så det är mm, inte jättemycket exakt. att prata om men ja, ändå nästan 40 minuter av goda nyheter. Det hänger och, ni med i spelvärlden. Exakt. Precis så. Du du du tog ordna om den då. Men med det så vill vi tacka för det här specialavsnittet av Abit of News. Det är någonting som kommer släppas helt enkelt om veckor då det är mycket nyheter och vi känner att vi vill ta upp så mycket vi bara kan. Mm. Absolut. Så att, håll öron och ögon öppna så ses vi snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Ciao. Hej.